<تصفح> و لکل من مرتبت الملکیت والبهیمیت و لاجتماع طرفان و وسط اولا خبر داوشو کہ انسان کی قوتنا مختلف تھی قوتونو سره مختلف دي یو ملکیت ته او بل بهیمیت ته زموخه بر ذکر کړ چې دای اجتماع طریقې دودي دا قوتونو اختلاف ذکر کول دوی ملکیت کې یو اعلى دی او بل څه ده ادنا دي او په بهیمیت کې یو اعلى دي او ورسې شي فنادې درې مخه خبره ذکر کوله ده اجتماعي طریقې دی یوو طریقې د اجتماع چکم دنو اجازهوبځاو بلې طریقې د اجتماع استلاحه ده بس اختلاف په خپل د خلکو معلوم شو چې <تصفيق> خلک په دي فطري قوتونو او فطري اخلاقو کې څه څه مختلف شو چې کله تفصیل سره ali د ملکیت یو طرف یو قسم د ملکیت سو اعلى دویم قسم د ملکیت چې کندو هغه دسه شي ادنى او تاسو وي ووب نه متوسطات مته وت یو خوبلکول واساتې حقیق دی و حقیقي وې حقیقی خو ی وي ل کوس پ دي دواتې یو طرتهې دوه تي بلطرفته دا مننسې دا یو چې د دا وسطات ص دی حقیقی دی په 300 چې کمونو یو طرف ادنا ده 1 او بل طرف اعلى ده 6 5 د امنس کې دو تین چار ټول سي متوسطات یو یو نقطه وسطی حقيقي ده دوی هم د وسط نه بردي وسط نه 12 چې اعلى ته سي دي ني او دریم د وسط نسدی کاتا دی چاگه چه کم دنو ادنا دسدی از دی دی او شو بلا شیئ شکر دیر انسانان مختلف تی چاگ کی بیہیمی اداغ ملکیت بلکل اعلی دی چاگ کی ملکیت بیخی سے دی ادنا دی اوسال کې داسې وسط ته چې ادنات نه دي دي, دي, دي. دي. او چا کې داسې وسط ته نه دي چې چاته نه دي اعلی ته نه دي او بله متوسطات مشهانتي بهیمیت یو طرفه سری اعلی دی دویم طرفي ادنادي درې منځ کې وسط حقيقه نکته ده اوزنه د وسط نقطه ادناته سي دي اوزنه د وسط نبره اعلی دي شاسه د پوي د فارام متوسطهات اصلي وی ویليج بلکې او تفصیل نه کوي نکړه ارګيډيري مرتبي دي نو خو یو ملكيت راواله ادنا بل ملکيت راواله څه شي اعلى بیا بهيميت راواخله ادنا او بهيميت راواخله څه شي اعلى نو څوک وته نوښوي لړ څو شو سره متوسطهات پرداوا لرن سوسو سالور د اجتماع تاريخي سو یو یوو تجاذب وا او بلا استلا احوا یو تجاذب او بلا استلا سالور چې بدو کی وو نصوصي اته او هر ټکسمونو کلیات چې کم دي وا غسوسو اته شو اته آتو قسم شو اختلاف راغی کنه وسراشلکو انت اول طریقره تجاذب راواله ملکیت اعلی دي ملکیت څه څه دي اعلی دي بهیمیت شدید شو ملکیتم اعلی ملکیت شدیدہ قویہ او دویم طرف ته بهیمیت چې د انسان دی او پاک بهیمیت څه دي شدید دی او تجازو تد نه ملکیت خپل مطالبه پرې دی او نه بهیمیت پر مطالبه سکي پرې دی تجازو سره جمع شو را یو قسم نه تدې قسم بزان لته قازا ودا و سکه لکه تدته متا بهیمیت سکول غوړی غرزه ولو واری چې ملکیت سشي اعلی شي داسې اعمال داسې زیات داسې مشقات په فکراري چې د بهیمیت سشي کمزوري شي او ملکیت څه شي اعلی شي غالب سوق شي ملکیت دوه بس بهیمیت او تبدل کړو ملکیت اعلی ده ملکیت څه ده اعلی قوی ده او ور سره په دقه بدن کې بهیمیت څه ده ادنا ده بهیمیت څه ده ادنا ده او طریقه رتجازوب ده طریقه رچاله تجازوب اصول دوا دو ملکیت بدل کا ملکیت را دی مقع ور چې کم بهیت سردي شدید ده ص ده او یا بهیتې زیفا دو شو که او طرریق ک چا ده تجاوطرریق سره تجاو دوه دا دوه غه سوو سر دقا شانتی شا و سراشاو ملکی دغه چې کمنو ملکیت اعلا کا اینکیت سکا ورصر بہیمیت اعلا شدیدا و طریقہ دی استلاح طریقہ دی چا استلاح ملکیت چه کمنو ادنا دی اچھے دی بہیمیت سا دی زعیفہ او طریقہ دی چا دا دی استلاح یا ملکیت شدی اعلی بهیمیتم شدید اعلی او طریقته چا بهیمیت ملکیت ادنا ملکیت شدی ادنا بهیمیت او طریقته چا اصطلاح ملکیت سو ادنا او بهیمیتم ادنا طریقته چا اصطلاح ندا هر ټو څلول قسمونو شو ن نفس اختلا د پرخدام دیره چې داس قسم انسانانو کې را تللی شي قسمونه داسې راتللی شي اوس چااللهطرې کې سره په کار دی چاله کمطرې کې سره کار په کار دی هغه بیا شا سر ک کويیکل لې مرتبط ملکییت بهیمیت تي او هر چې مرتبی دوه مرتبی د مالکییت او د بهیمیت ووالی ملکیت او د چا د بهیت <عوبی> او بیا وسر دو طریقې اجتماع استعمال ولې ور افانی ووسط و ما يقرب من طرف او وسط ذنې وادنه د دې د ځنې په وسط تنځ دی وځنې په حالات تنځ دی وځنې په وسط تصویر وکذالک تصب الاقسام الى غير النهايه دا قسمونه و کمدنو به انتها شید زیات پشي ال دومره دا رووس اقسامل منفرزې هغه رووسو کلات د اقساام وجوجوده د احقامامې سره د احقاماتو نولت یور او چغپېژندلی شي غیرها بل د دی نه به معرفهې ها معرفت دي چې یو و جننه غبر س کېدي شي سامانتون اتدي حاصله من ان قساام ااجتماع چې حاصل دی چې کمنو دغه تقسیمولو ده اجتماع نبیت تجازو بیل آر باتن اجتماع طریقه تجازب شی او سلور قوتونو دو قوت امالکیت کی دی و دو پچا کی دی باہیمیت کی دی مالکیتون آلیتون تجتمعو ما باہیمیت شدیدتن طریقه را تجازب دگنا دا, دا یو شو او ضعیفتن دا سویم شو دویم او ملکیت انصافله یا ملکیت صافله دی چې جمع شید بهیمیت شدیده سره دا دریم شو او ضعیفه یاد د چا سره بهیمت ضعیفه سره سلورم شو دا د تاریخي رجاشوي تجاذب او اجتماع بالاستلاح او اجتماع په تاریخي د چا سره وی استلاح سره وی اذن ال اربع د هم تقسیمی کی چاته سلو رو تمثله به شاند دغی وم دکد او طریقه سره شوه تجاذب نسه شوه استعلا شوه ولکل قسم حکم لا یختلف ا دبار د هر یو قسم چې کومنه نو احکامات تی چې د لا یختلف او غنبد یغلګم فی طریقه دغی احکاماتی من وفق ل معرفه احکامها قال جي توفيق ورکر شو چې کمونو معرفت د دې احکام ته استراحه من تشويشات ان کثیره د پام آرام شد ډیرو تشويشاتو پریشانونه وانا نحن نشکروا هونه من ذلک ما نحتاج الیه فی ھذا الکتاب منګه چې کمونو دالاندی یاشیه کې چې کمونو دا جوړ کړل دي صرف ا جدول غوږ کړل دي چارټو څوب دغه دغه نه دا ګران نه دی دا په اته قسمه ذکر کړي فاحوج الناس الى الرياضات الشاقه ګوره چې په کوم ځای کې په اهمیت شدیدو سو څه شدیدو لکاولنی څه قسم کې په اهمیت شدیدو څه بیا بدرېم قسم کې په اهمیت شدیدا خیر ده تاجذب کې دو زلی بهیمیت سره ته شدید او استاصطلا هم دو زلی بهیت سره شد ده ای او تینکیې بهیمیت شدید ص ده او پنجه اوصد کیم سو شدید چې کم ځای کې بهیمیت شدیده دی غضایوا ریاضات ش خفه کاری بهیمیت شدید ده مطلب داره چې په قااضې د بادن ډېې مضبوطي دي دا بادنې خیر دی او کټه دی صحیح ده که نه نو کوم روحم اعلى ده یا روح کمزور ایم نه فلګدی په لاتو مقابل کې چې کمونو خمز غوي دی خمز غوي د تو مخابله کې قدام مز غوي خو په کمزورې کول غوړي د دوه مستي به استل غوړي نبی رسول سلام زک ویلو چی او علیه الصوم و من لا فعليه صوم فانه له وجاء دو سره دا بهیمیت ل شو شي کا هم زوره شي خبر باډ پوهې که نه دی ل په کاردي ریاضاتې شقا ریاضات ریاضت مشرت تهویل کېږي اومهنت ته داسې ګران ګراناند ریاضونه کله مربی چې نه غ ورته وئ مریض سپل مریونه وړانددي کې یو ډاکتر دی او هغهه چې کمدنو لاړو مریض وره لاړو مریض وي مریض ورته و چې ما دا مری د دا مری داو مریډاکر ته نه ته پووشونه و پرلاکر پوه شو چې د دو ظاهیر کې طب به ده او دزه چې کمدنو په میده کسه دی زخم دی دا تطوار دې سره سم د وژنه دل کې د طبي علاج کې دا فضول لې چې سوبوره د غزا هم خوشو ني دا ته بختمي نه خبره باندې پويږي که نو ډاکټر هغه د علاج شروع کی چې کومه سل ځای او یو مربی دی روحانی روحانی مربی دا غنه به مریض شې نه هغه خپل مرز نه پټي که کم مرص پر مرص پټ کې نوغه ته صحت نه ملایوي نو مربي تا ووي چېر پر اس کدا سي دي چې کومو زمانه کو اعمال او شوق ناروچتي یا چې کومه په ما باندې پلان کې تا خطونه غالب دي دا چل را سره وشي دا چل را سره وشي ناغه په سوچو کې ده ته پته نه لګي هغه مربي سوچو کې سوچو کې چې د ملکیت مطالبه کمزوري دي او که د بهیمیت مطالبي په زوره وري دي هغه دي ته سوچي سوچو چا سوچو کې سو نو دله سبق کار دي د لاسکار په کار دي اشغال ول په کار دي او که د لچ گندن ریاضات په کار دي وکړ ول د هجوم مشور وري ورته وی ډوړه کمکه ډوړې بيسي کې کمکي کله په خوبس کې کمکي چې د غنځل لکسشي کمزور شي د بددینی ته قاضی شې کمزور شي چې چا کې به اهمیت شدیده د یک پادیا توقسامو کې کوم ځایونه کې به اهمیت څو شدیدو دا غیله چې کمنوري ریاضات شاقه وکړ دي ریاضات یې سپکار دي شاقه سخت سخت احکاماته باندې چا ته وې ډوډۍ کما کا یو ټیم ډوډۍ بخرې یو دو ټیم نوخره یو ته وې چې داګه دی روجي وړي رسکای نیسی چې په کومه سزونه سرا اغه بیا د مربی خپل تجربه دا او بیا خصوصا چې تجاذب وونو تجاذب کیا لري خپل کوله کنه اره پهلا کوله یو بلته سنگل کته کوله نن اغه ځکه خام خاري آزاد پکارد دي چې دا خصم ما څو هیود شي راو پرځيږي دې ته څه شي راو پرځي په هو جو ناس ال ریاضات الشاقه نو دیر مختاجه چه کمنو پا خلقو کی اغا ریاضات شاققو تا سخت و سخت ریاضتون تا ها غصوگ ده چه کانت ملکیتو ہو آلا چه کانت بہیمیتو ہو شدیدتو چه داغ بہیمیت سوی شدیدی من صاحب التجازو خصوصا چې کمن صاحب التجازو و احضاہو په دې ساتو اح... اته اقسام کې چې شمالکیت اعلاو کנה په تاسو ملکیت اعلاو هغه به کمال نو وافر حصہ حاصلې د انسان چې کوم نوعي کمال لې څنګه کمال نوعي یعنی انسان چې کوم مقصد لسه پیدا دی پیداده او هغه مقصد کې کمال تر رسیدو دی هغه به هغه سو کاسلې چې دغه ملکیت سره اعلا دی د کمال نو به وافر حصہ اغه سو ښاثل کی چې راغه ملکیت اعلی ده بیا خصوصا شپایګې صاحب الاستلاح دي اصحاب الاستلاح واغه هلته به اهمیت او تتقاضی پری دي راغه ملکیت دومره قوی وی چې هغه به اهمیت چې کمنو ورته دغه څخ پری دي خپل تقاضی پری دي چې خپل تقاضی وته سکړي پری, پری خودلې راغه ملکیت کې اعلی درجه ده سکي اوره سیږي او خپل حاصل کمال ته چې کمونه شو شي اوور احز هم بال کمالې او وافه هسه تون کې چې کمونه د کمال کې غ سووک دی چې کانت ملکییت هوالیتتون چې دغه ملکییتاع وي لا ک نه صاح بل اصطلا د چې کممه سابل اصطلا دي د هغې عمل هم خایسته دی او هغوی دمنا کوم وی ووي ادنااک چې کمو ډیرر وی و صاح به تجاذ وي د دغه والله چې کمی اصطلا اله هغوی کې عدم زیات ووي عمل په کسه وي زیات وی ځکه به حیتوته لګې سر س خپل تقاضی سکري پرېخوالی تجاذب کې خو بیا هم جګړه ششته دی او چې کله چې کمدننو دا ملکییت غاب دی او جګړه کېدله او بهیمیت تی واله او بهیت شو رارتاو شو او اود ده بهیمیت د قیت نه شو خلاص شو د بهیمیت دقیت نه شو خلاص شو بیا د ده چې کمدنو علمی زوقغه چې کمو زیات ووي ملکییت تهو بهیمیت کمزور کمزوره شو چې بهیمیت کمزوره شو نو عملې به کمزور او چې ملکیت چې کمو شو له شو م کې به شوي زوره علم حلم طرت ته به زوخ شوي زیات وي او عملی دغه چې کمو کارواوي چې ورپیدله و خپل علم عملی کوللو په بل باندې لاګو کو نه جاددی بهې لږ شوي کم وي لا کې نه صاحی بل اصطلا نو مماً وعاده به هم و صاح بد تجاو او کم چې کمو صاحب التجازب کم کم تجاو ازن فلطه من اسر البحیمیت کلچ ده اوزی د قید ده بحیمیتنا قید ده چانه؟ ده بحیمیتنا اکثرهم علما ده ده علم بوافری علم باده ده سوی وافری ولا یبالی بی آداب العمل کسیر مبالات ولا یبالی و پروابه نکیشه کمانو پا آداب ده چا بانده؟ لا عمل بانده یعنی عملی جذباب عملی زوق آو بگدیر نوی ولا یبالی بی آداب العمله نو مطلب دا دی چې دا بهیمیت بلکل ختمول نه دي او به حیمیت کول د چا دي د ملکییت چې د بهیمیت د ملکیت شي تابع شي دا بهیمیت بیا ډیر کار کوي والله یوبالې بي ادبلعمل او پرووان نه کې عاداد به د عمل باې کره مباات س ډیره پرووا ن ته بیا ډره پروواني او ازه دونفل اون